گران و مخترم آردون کو دا مولانا لیا کتولیس دا دوره تفسیر القرآن په پا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو گرچن کی شیره دا دی د ملای دو پتیاسه تای اشاہ دی تای دا سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-710-124 او بل صحابي هغه وسره دی نبی عليه الصلاه والسلام هی आवाज خلکو ته چه خلکو اے اصحاب الشجره راغون شه دلته هغه आवाज وکلو کو په میلیون کې هغه اوریدیش او نبی عليه الصلاه میدان کې ولار دی او دا आवाज کوي انا النبي ولا كذ انا ابن عبد المطلب انا النبي ولا كذ انا ابن عبد المطلب زو در اجن نیمه ما ویلی دی چه فتز منگده ازو معمولی کمزوری نسب والنیمه در عبد المطلب نسیم او داغو بهادری تاسو طولارا بتمالو مرا داغواز اولگو او صحاب اکرام دی کرا غندی گی راتلو راتلو او بیا راجمش او جسنگ راجمشو او حمله اوکر پاگی بانده نو اللہ فتح کامی د لغوند شکست الله غی تخوت است تاسو تکبر د وژن تاسو له یو کړه چې مونږ اغلغ پوج کې شکست نه ده خورلې نن به ول شي کس خور الله وی دا کامیابی و فتح دا تاسو نه را ده زم په اختیار کړه ثم منزل الله بیا راولګا سکینت او ارا خپل علی رسولی پیغمبر خپل باندې او علی المؤمنین او مومنان او انزل الای له جنودن لخکر لم تراو ها چې تاسو نه داخله را دې الله فر را لګلووي و دبللهیننا س د وورړ کسانو تا کفرو چې کاافرانو دعلکه دا چې زل کافرین سزاره کاافرانو دا ثمتوبل الله بیا میرببان و کا الله من بعد د ظکه په صدی او چاتی چې وخته والله خد په غفرو ظم به خوونکې مهرببان دیسم یا نه آمنو ای مینانو اووز دی ځ ک بیا الله وي ستاسوړ کې دا او سره چې ک چې د دشمن نهبع کارټ کوو کو منږ به غریبانان شو منږ بهان شو منږ به بیا اقتصادی پروگرام چا سره چلو اللهوي پرووامه کول یا هلله نه آمو ای بناو ان مشرکوونه ب ش مشرقان نه جسم بلیددي ف قبل مجد الحرام پسنی د ن دی کېږي الله شریب تا با دعامهم که هازا پزده کالنا مرازه دلتا وین خیفتم کچریه ریگه تاسو آیلتن دا جزینا دا غربتنا فصوف ایغنیکم اللہ زرده چبی پروابک تاسو اللہ من فضله پا حلال رزق سرا انشاء کچر و غاڑی دا انشاء زکا ہوئی کستاسو لڑک اخلاسی ک اللہ بستاسو امداد کیو که اخلاس نہیں نا امداد بیانش داری امداغ و جواب چه درشیخ و القرآن در پنج پیرا مناظره و پنج پیر کی او اغمولیان سگان تادا سر را غلو او سنگ اغی جماعت تخفر آولا چه مناظره بکو ناغا والاواز ورکو او این نمل مشرکو ننجس و مشرکان پلتی مرازه جماعت تا نا جو اغیق پنیولش و للو بل جماعت که کی که نست اللہو مراز ای مرازه ای نن پس پا مشرک چکمه بیت اللہ تا ان الله اللہ بیشک علیمن. وده حقیم هاونده حکمت ده اجوهات ده خطاله ده لکتاب و سران اغیدل ده ذکر کول یو قاتل اللزینا او جنگه گه ده کسان و سران لا يؤمنون بالله چه قنکی پرس ده بالله پالا بانده ده یو ولا بلیوم الاخرین پرس ده آخرت ایمان بالله بالاخرت پاکی نشتے او جنگه گه دویم ولا يحرمونه او حرام نگلن ما اسو حرم الله چه حرام کرد الله و رسوله او پیغمبر داغو دا دواما دا, دا الله حرام و تا حرام نوی درام ولاية دينونا او نقبل اي دين الحق او دين رشده ني من اللزين دا کسانونا او تل کتاب چه ور کلشو دیغی تو کتاب حتا تر دی پوری یو تل ور کی دی جزیہ عینن په خپل لاس او وهم صاغرون ایبدی شرمنده سم دا خلک چې کم دي دی په ټکس او جزیه د مسلمانانو ور کوي او ټکس او جزیه به ور کوي بیا به هم سترګي کاتې وو وهم صاغرون ایبدی شرمنده سترګي په سپورته کېږي په ایمان نه ایمان په کېشتې نه راته نو دغه فوج ونستر کې به خکتی او 160 جزیه سره درو سوی د ذلت دابور. سنارم وجد قتال غی سره وقالت الیهود او یهودیان غزیر ابن الله غزیر سلام په د زید علیه دے وقالت النسار او عیسایان المسيح ابن الله عیسای سلام په شان د زید علیه دے زکو سره جنگ یې چې مشرکان دی اللہ سرا نور سوک برابری دا اللہ صفتنا مخلوق تورکی ذالک دا قولهم وینا ردی دا بے افائیم پخلو ردی باندی پینزم یزواحی اونا برابری دی قول اللہ زین او وینا دا کسان سره سرا کفروچ کافران دی من قبل و مخر دینا مشرکانم وی اللہ سرنا زولی دی او دیم وی نخبل وینا و سر برابری قاتلهم اللہ دی دی اللہ انا ای افکون نکم تارب تالو لشی ده حق نه لاش پگمه و ده حق ناولی و جنگی گی ورسره اووما اتخذو دینولی اخبارهم ده علیمان اخبالنا و روبانهم اده پیران اخبالنا اربابان خدایان من دون الله ای سیوا ده اللانه و المسیح ابن مریم اوی سه علی اسلام چه ده مریم ده مریم دی ده اولماد دی ده اولماد یهود خراب دی ویرانه خراب دی نن سوارو و ټوله کې خو نه کار راغله دی او څو د دیو جنا وسو آ من منفسدا من عبادنا آ څوک چې خراب شو د پیران او زمنګ نه ففيه شبه من عبادنا نه کې خو د پیران او زمنګ نه کار راغې او منفسدا من علما عنا آ څوک چې زمنګ د علماونه خراب شو ففهشي به هم من نه یی ففهشي به هم می نه یودناغ کې خو د دو راغې چې کم کارونونه کمې خبره هغې کول غ دی کو و هغې کې خوی د دی راغی په دی <تصفح> د لاې مباره کوي و دا خو نه په ک راغلو الله وواما او میرو او کم نو شوی اللاراریا بدو مګه چې بندې به کې اللهه واحدده د ی والله لا اله نشتره بلغی بیمداد کون که اللہو مگر دغا اللہ دے سبحانهو پاز زاد دا اللہ دے شرکانونا اما داسن آئی شرکون چی دین شرکان جوڑی الله سره اتا موجد قتال دا احلی کتابو سر یوری دو نا اراده که دی فی او چملا که نور اللہ رنائی الله اللہ بے افائیم پا خلوخ پلو دی په خلوخ پلو بانده دا اللہ دین مل که سمتلا پورا تداسو شو داسنا داس پراپگند باندي لکشن چنور په بوکی باندي برينا دکسه دین دغې په پراپگند باندي اخره بيگينا ويا بللاو او ارادن رکلي الله الا ايتيم ما مقرب رکی با نور او خپل دین ايما مدارک معنا کوي ارادن رکلي الله ويا بللاو الله الا ايتيم ما مقرب رکی با نور او خپل wala ukare hal kafirun agar chin arazi kafiran wa alladhi allahu jazate arsala rasulahu tiramila go pegham bar khbal bil huda pani ghalar wa din al haqi padin nishtani li yzehru da dir pa che mazbut ki da din ala din kulli patol dinan bandi wala ukare hal mushrikun agar chin يا أيها الذين آمنوا يا ان كثيرا من الأحبار بشكر در عالماننا والرحبانين در پيراننا ليا كلونا خامقا خوري اموال الناس مالون در خلق و بالباط الفناجس طريقا ويا خلق عن سبير الله در دين در اللانا وخلقون مالونا فغلط دا, دا يوتري کرا دا, دا جمعش پرا دا مخامون ري دا سل ویخترا نه درې روزری ادا ختم القرآن ده ادا پلانې ده ان دا ده دا ټول چې کوم نه غلط طریقې چې دخل کونه مالونه پاغه باندې اصولې یو ختم مخکې هم سر دی یو لکه نه کی مټي ایوه دا یو ګور کنه په لې تخری اول ته چې مې کاوه الکه ختم نه دی دا ختم دینځ علی سواب ده پارې هغه معصوم ختم ده شکری ختم کوي قرآن ختم کړی دا نه یا تراوخته میزو کی ناغم کی دغه شنو سبکی شیرنده کی نزد دغم صدا غنری حکومت په خرابې کې د جدرز سره در جوړش که په امن او امان سره دغه سری او اکثر د دې من مرغله را, را. چې جماعت کې داسې زونه خنری دا د هغه وجه داره چې جماعت کې به شور غبل جوړی او بیا لا تشته عشوره زګو من ترله یو بل ته بدرد اګه چاله ورنه کوم ټی نو جاوه ته کنزل رپریز جمعهت به زته کیږي په دې وجبان د ختم نه آ, آ, ا ختم کې د مړي سال ثواب د پاري پغې خوراک اسکا کو په دې وجبان نه مال نه دخل کو او خلک منقیم د الله ر دینه والذین کسان یکنځون الذهب د قتال والذین کسان یکنځون الذهب چه خزنه کیسن والاسرا والفيزتا بنا ولا ينفقون ان خرج كيه غيلا في سبيل الله پدین د الله کې مال خزانه کې جمع کې د الله دین کې کی خرج کینا بلکه د الله دین خلاف یې جمع نه لګی فابشرهم خبر اوریدې ته به عذاب علیم عذاب درنک سره یوم روز بنده یهما چې ګر مال بشیاله ها د غسر سپین په نار فاتو کو بیا نده غلبش فقیر سرعجبم تندری دی و جنوبم اوردر ردی و جورم عاشا گان ردی دا دریزینه ولیات کو داولی اول چې سوالګند چاله راشی بخیل سړی لا سخین ارس چې ور کی ور لا چې بخیل سړی راشی نه دی وته پند اند کیاسه پوری جوړی پیه ته دی وته تنگ ترش کی چې سره برسوک د نیر دل خوم زده دل دل نه لیدا تنده په دا هم دا, دا شي دویم نه چې بیا به دغهونه شوه بل بر راغې نهغ ته بیډکره داې. داسې بخوایکن نه د بل کارې سړه سوالګندی خلاص نهلی دا ډړې بهله دغه. نه چې بل بر راغیغته به شکره روان به شو. ی دی نه کلاس نه شو نه الله یو زهور هم شاګانېمال آب راجم مکی ورله اوپور بهصوري ورته به ووي حزاما که نم د اغه مالو او چې قزانه کوو تاسو. ل ف کوم د پا د خپل ځانون او پهوقو پهو ک اضاب مع د هاسکن تمم تکنیزون چې تاسوه ځانانه کول ان نهعد دته شوورې بیا د ځ کې کتاب پلیتی ذکر کوله او هغه دعوه چې و یاره میاشت هغې کې تغییر کم نه را وستو یاره دا بداسکو داسې کو دا به داس کو اورووجه ګرممی کې ی سر زیې ته به کو او کو چې نا دغه سی وابه کو لاس پو سره کو نا اره جه جمتہ کله سی ور سره کړی نو سالویخ شوي نو به بادشاہ نا جوړ ویره کچره جوړ شو نو د دره شکرې و منګو من نور نا با شاه جوش نه ور او جه ور سره کړی نو وسالوخ شوي وی دا وو وسل به خو شمار نه دی د دره ور نور کو ته وګندار دی د جی ب نو 500 سیکڑے رو حالان کې روجی هم دک کا میاش په دوومتې مخکم داوی دا چې دی کسه دو بکه د بدل چې کم نه نه را وستهنالی میاش میاشتته رو کول او یا مخک کول دا چې کم نه زیاتې دی اوروسپ رازی ولی میاش ته خو دککه دوولستې پوره دي او په کم وخت الله میاش مخارکه په ع کوې خل سااتې که تا تقدی مخیر په کوو کوه نه تا زیاتې وکو ان عدته شووري بهشکم شماار د میاشتو عندلي پهنیله اسنا شهررا شهررم دوول میاشتري في کتاب الله په کتاب دله کې یو ما داغ دنا خل قسمواي چې پیدا کل اسممانوناول عرضاز مکي منها بعض ردين نه ارربو همرم سور میاشتېقدررمنی دي ظ قددين القم دادن مضب دی فع ت زلیمونو زلممه کوي في هننا په د میاش کې ان فض کوم پپله وقاتل نه او جګ مشرکان سره کاففتتن پیځئ ک ی قاتللوونه کی لکه سررن کې جنګې کې تا سره کااففا پیوزئ ان الله بشک الله مع متقین ملګې فرض دی ان نهمن نسیو ب شرسې کول زیادهتون ب شې کوول حکم زیادتن دکم زیاد دتون زیات والله د فکو پرې پهکووررکې دا اورووج میاش۔ اغیه تا بد کتل او دا اغیه بیزتی کول دا کفر دی لیکن بیا دا الله حکم لانده رستی کول او اغروجینی ولنا اغیه کمی زیادی او بیا میاشم رستی کول لانده کول اللہی کفر در کفر دی یو زل بیه اللزین شوي دي پدی سرا کسان یا خطاکڑی پدی سرا کسان کفر و چکافران دی یو حلو نو نو حلال غړي عامنيو کال ويحرمون وحرام غړي عامن بل کال دی وعتیو د رپارچ پورکی یا دا یزل به الذین د دې خطاب د غیب اق پیران اولما ناکر خطا کړی شوی دی ان خپل خ... پیران او علما ناکر خطا کړی دی په دې وجبان دی خطا کړی شوی دی اه کسان چې کافراندي خپل پیران او خطا کړی بلار کړی دی یحلونه اوګې عام یوقالې او ی هررممونونه او هررام ګې دهمیاشامن بلکال ل یاتې او دیره پای چې پوه کې عد د شما دسو حرمله چې حرام کړدي الله په یحللو نه حاللیو ګړ حرم الله چې حرام کړدي الله زیره ددي وک ب چې کمن بیاده ک راوالوو جمعېته او زیاته ب کو زمون یوملګلو غ یوذې او ناغه کال نډی رکی نی امام شاغه ناغه ب افسر س سودا به خرصو نو وخت د برابر انا یوازې مسبقین مونږ تم نږدې ده او مقتدیان وتوی نو وخت طریقو هغه خیر سره مونږ کې د وټ کټرا وړو مطلب دا چې زره به وکمو انا دیمه چې وټ کټ د ښار راوړو ډیر بروجي خیر دیونه سو هغه دی وخت د ګرمې نه وای اقا الله دې ته و دا اللہ چکم سز حرام کردی اغیت حلالوی چکم حلال, حلال اغیت حرامو گردو زوی نا خیست کلی دی لهم دیتا زوی نا خیست شوی دی لهم دیتا سو آمارهم نا کارمون ردی والله خود اے پا لا ید القوم الكافرین توفیق نور کی قوم کافرتا یا ایوها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارزيتم بالحياة الدنیا من الاخرة فما مطاع الحياة الدنیا فى الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَعْتَذِرُوا لَهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورة التوبة دي سورة کې الجهاد في سبيل الله او دیکه موانع د جهاد ذکر کول چا کوم کوم رکاوټونه و جمعہ تراتلو د جهاد نه منکیدل راتلو د قران کریم دا غي جوابونه وکړو او اقسام د خلک بیانولو مشرکین آغی کی بیا و قسمونا مشرکین معاہدین چو وادا و سرشوی دا آغی وادی تا بیسارتی یا با سمشو یا بیا جہاد آغی سرکی آدویم کسم غیر معاہدین چا غی سر وادا نشتر اون آغی کل دا د جکم زه کې مومای نګېره کوي دارنګې د مؤمنانو اقسام ذکر کول مجاهدین او بیا باغې کې معذورین او دا او چابيان کو چې جهان نه پاتې شیو نغد بیا دوه قسمو اول مشرعين الی توبه چه تلوار او کراو توبه ویستا اللہ تا ما فی ملوشوا آدویم قسم متاخرین ایلت توبو چه اغیر توبه تا تو روسترال او ما فی اغیر تاوشوا آو منافقین بیان کو آو مستعمینین امن غختو بالا چه سوکرازی غیر مسلم اقامن غالی اری لامن ور کے اجداد اللہ کتاب وری ایمان براوڑے کنروری مجبورہ ویمہ و امن امان خپل زیت اور سوئے او بیادرش پہ تالاماتو د منافقین او عرج کر کول دی تر کے صورت روانو د دی, دی زنه د صورت او بل ایسا غشو رو که دا او پده که درش پیتا صفات علامات د منافقینو دیتا اشاره وا چې د نبی علیہ السلام و عمر مبارکم درش پیتا کالو او دا منافقینو درش پیتا علامات یعنی طول مربستا مقابلی او پتا با اعترازاتی الزامات پی لیکن پروابا نساتے از لبک لکساتے یا ایوہا الَّذین آمانو اے مومنانو ما لکم سشی رتاسو لرا اذا قیل لکم کلاچو ویلشتاسو تا انفرو او زه فی سبيل الله پدیندا الله کې او زه دا لا دین د پاره زه د دشمن مقابله وکړ اسا قلتم ال الارض ندران شیتا سوز مکتہ تاسو مکتہ دران شی راز تبوک و پنهم د هجرتو او اعداده نبی علیہ الصلات والسلام اخری غزاوہ وا. اعداده روم بادشاہ سره وا ہراقل سره د ټولو لن زیاد تعداد پدې کېو تقریبا دیر زره صحابه کرامو د دې کې د ټولو تعداد سیواو ځکه فتوحات یو دین اسلام کې خلق داخل شیو تنظیم مضبوطچو ملګر زیاتو دییر زره صحابه کران په دی کې شمولیت کړلو مطالبه شو تیار ش منافقی هغې سرونه ک کړل ا قته مییل اوم کې د درران شوي او د منافق لومبنی نشانه د منافق لبنی نشانه دا سستیاره او چې سستیا شو شوه نه دا بیا ډیره خوبه انسان ک پیدا کوې پیرو ک شبللاره نه سوی نه کاره شې دې وژه منافقیو کې اول د منافت نهخه چې راغلی وه د دا سیاوه چغې د جهات د پادشو شو دو دوی من نشانه ار آیا خوشاله شوی تاسو ب حاتې دنیا پهژونه دنیا من آخره د خت دنیا تاسو غه کوئ. فما مطاعو لحيات الدنيا فسنا لاسكر جند دنيا في الآخرت فبلد آخرتك إلا قليل مگر لغندي عذاب عزب بدر كتاب استعذابا عليما عذاب درناك ويستبدل اورابولي قوما يقوم یني بدل بك يقوم غيركم سواستا سنا ولا تذروهو نقصان باور نه کې دیند الله تاسو ته آ وی زری او خپل ځان هغه خراب کړ والله خدای پاک الا کل شین قدير 파رس باندې طاقت لرون کړې الا تن سروه کچري تاسو منده نوې د پیغمبر فقد نصرَهُ الله ني يقين نمدات کړه الله د پیغمبر خپل ایس پاغه وخت کې اخرجه الذین پاگه وقتی چراویستو دا کفارونا کفرو دا کسانونا کفرو چکا فیرانو سانیسنینی سانیسنینی یو دا دوانو ایزو همه یا یو دا دوانا سمطلب یو نبی علیہ السلام یا عبقر صدیق رزیلانو یو دا دوانا ایزو همه پا کم دا دوارا فی الغار پا غار کی ای زیقولو وکم وقعه وی لصاحبه پیغمبر ملګری خپلتا لا تحزن مغم جنکیگا ان الله بشکل لا ما نه من سرده الله من سرده پروا ما ساته د دې وجنا د دې آیت نه روح المانی صحابتی اور د دلندل کی چې دعباکر صدیق رضی الله عنه صحابیتو د زه ائنه چې کوم نه ناغه معلوم شوم چه ابا صدیق رضی الله انه دا صحابې او د پیغمبر اول منون کې د نبوت هغه دیو ندا دین انکار کول یی صحابیت ابا کر صدیق رضی الله انه انکار کول د قران د ایتنه انکار کوللی او د یو ا نه انکار کوله لکه د ټول قران نه چې کم دن انکار کولې په دی او ځوانه قران کریم دې زوی لا تهزن مغم جن کېگا ان الله به شک معنا مون سره دی الله یې کومه الا مون سره دی ځکه نبی له سلام او بکر صدیق رضوان او پهما ځون نه ستا بثنی ستاڅکومان دی دو کسانو سالسهما الله چې دریم داغی الله الله او سال ال در دغی دی ستا غا دو کسانه باې سګمان دی چاغ در اللهوي در امداد کوون ک اللهوي واغی به کم زوریا مخصوصي نه نه لا تهزن مغم جن کېगा ان الله بشک الله ما نام سرده او وکړ چې وګورې دلانو دنیو جنا دا همینی اګه قسمه قسم خرافات ذحوه مبارکه اغه ویلې کشف لستر دغه فارسی کری څډیر بدر دی ویلي دا اب بکر صدیق رضی الله عنه مبارک لیکلي لري چې کچه رده په ارتداد کې حکومت خلافت می لاوې دلې نو مرتد دا را اب بکر صدیق رضی بیا د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک لیکي چې حضرت عمر رضی د اب بکر د افضلیت یې د فضیلت په برکه د ځان احادیث جوکولې دي چې دغه را دی, دی, دی, دی او دا داسره دا وی دان عمر رضی الله عنه د ځان احادیث جوکولې دي بیا وې د حضرت عثمان رضی الله مبارکه چې مونږ د اغه الله د عبادت نکوه دا غوښته مونږ نه منو چداسه ظالمانو غنده د حضرت عثمان او د یزید غنده زارمان له خلافت ور کړو دا دا کتاب کښ په لسرار کې دا هغه د ده قیدوخه او دغه قسم نظریه د خاميني وا ا دی یو هغه ډېر خټړیو اوا انقلابي او غداو عدالت نور سي ویل نه غلا ا د ویل نه دي چې صحابه مبارک را سي په خپل نه راجده انسان داس موزر او ناکارا بندو خمیدی زکع الله وی لا تحزن ان الله مانا پیغمبر وی او بکر صدیق رو زلانو تا غمجن کیگا او لا تخفی اونی ور تا چمع یاریگا جن غمجن اشاره اشارہ دیتا وا چا او بکر صدیق رو زلانو پدی بانده نو چا ما تا بنقصان نورسی بلکی پیغمبر باندې خفاو جشنه ده ته نقصان رسېګن نبی رسول الله وي غمجن کېګما الله مون سره او, او, او و و دی هغه غاره سور کې او کانتر راه راغې په جال واچولا او بیا جوړاږي هغه پر جال هغه ته تاوکو کیافا مشرکین را واستو قدمونه معلومولاله وي تر دې چې په راغلي ودينه قضې باندې دې تدل ته چې تغیب شي جاویدي غار کې به نغې وسم نه غار کې ته زه تا وګورم د جاله تا وګورم د جاله کې تا وګورم دا نار وانه چې په دې ورننه وته اوبه کار سي دې هووي چې غار داس اندازې کې چې موږ د دې دی دې کې دیرالو ککته داس کې کتلې موږ بیل دې دیو الله حفاظت کو زکا وې لا تهزن ان الله معنا فانزل الله فسرل gale sakinata او ارانقبل علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لکید مینال کو پیغمبر تو ابو بکر زلیانو خفاو علیہ ذمیر اغه ابو بکر صدیق رضی فلخ کر فاغلخ کر لم تروها چی تاسن داغا و جالا او اکر زولا کلمة اللذین مشور دا کسانو کفرو چی کافرانو اصفلالان دی زکا غیو داسکو و راغسکو علی داغی مشورا اللہ خور سر ملو و کلمة اللہ او اناد اللہ العلیہ دو چطر واللہ خود افاق عزیز زور ورد حکیم پاونده حکمت دې بیا دې ترغیب ورکی جهاد تا انفيرو او زه خفافا كشفكه او ثقالا او يادرانه كلګي کډري نو زه جهاتا مختلف معنی لده کي انفيرو او زه خفافا كتازو اسپكه او ثقالا او درانه کشفکه تاسو یې نن بیماریه وسې قالا او یادرانو را نوی خفافن برابرې خیفافن ک وصلل گئی وسې قالا ها وصل ډيري خیفافن ک برداګانې وسې او ازوانانې خیفافن ک ډيري خفافن کلګې وسقالن یا ډیرې خفافن کا مسافرې وسقالن او یا مقیمې اوسې دن کې آرنګچې خوځې انفیر او اوسې خفافن وسقالن لګې او یا ډیرې او صحابه کرامو کې دا زیات ده د سعید امن مسئیب رضی اللہ نو دا سترگ کم آغا سترگ چکم دین آغا اوتلو جہاد کی او آغا تا ملگور اسرار کو زمان سترگ ری نشتا آغا وینا قرآن کی منتوی چی ان فیرو قفافا واسی قالو دل توی اوزے که یو سترگی والی او که دو سترگو یو لاس والی دو لاس والی اوزے ته تو په <coughs> اپا دیو جباندیت دارن که حضرت ایوب انصاری رزلانو قسطنتی جهادو اغا هاتو ملگرو تا دیروی کمزوری چوی یا طول مرد جهادونو که شرکت کرده پاتشم از اغیر تک دخوی دایت مین پریزنو دارن اتوی چه ان فیرو خفافم و سقال که بڑاگان یا زوانان یا که بیماران یا روغی او اوزه و جایدو آجهادو که بیموالکو و محلونو خلو وعنفسكم اوپا بدن سرا في سبيل الله اوپا دين دالاكي زالكم داكارستاسو خير لكم غرب استاذ فارا انكم تالمون كچر تاسو پوئي گئ لو كان عرضا كچر و سامان قريبا نزده و سفرن قاسدا او سفر لن ندري منشانه دمنا فق ذكر ل تا به او کا خاامه تادارې کله وسته ځکه دیګ سفر تملاماتوي د مناف یره دا دومره مزللی او دومره تلیب دی پدی دا به منګل ته ځو واللاکن به اودت لیکن سخ شوي دي آلیوم شوقا پهې بانډې منزلونه دا سلورو من نشانانهډ ډ نه لګیملی ما طره والاکې به لیکن س شوي پهې بانډې و او پینزمون نخده منافق و سیهل فونا او قسمون کی بالله پا اللہ بانده لغستتوانا کچر زمان تاکت وئی لخرجنا معاکم خامخاوتی و منگا تا دروغ بیوید خمال دارون دا منافقین شپگم نخد یهلکون انفسهم حلاکی دیخ خپل زانونا و زان حلاکت تغرزی والله خدای پاک یالم او پویگی وما نشانا ان هم بيشکدی لکاذبون قام خد در اوجندی منافق ور ټول عمر له درو غو چته شاهد نه در وبکه رشتیا وې عف الله عنک معافی کړ د الله تاتا یا عف الله عن لریک الله بوشتانه دا جمله دعایې ده عف الله الاستانه بو جوړ لره کړې دي الله تعالی سالم د بو جون نو ساتي جم جملہ دعایره ا فرض ارزه کمانه تقاضه د ګنا نه کوي چې پیغمبر نه ګنا شو دی نو ورته عفل لعن نه نه ا فرض دي کې تقاضا د ګنا چې کم نه کوي ا پدې وجباندی اذ ذی کمانه عفل الله عن کو لرکر دی اللہ بوشتانا اللہ تا سرا گناہ لازم کرنے دی اللہ من ابن حمام وقت پل کتاب علم سامرا کے معنی جکم دینو کئی لم یل زمک زمب انقد تا بانی اللہ جرمو د آیت کرنے تا سرا اللہ گناہ ندی پیوز کرنے تا دا گناہ و نو سغیر و کبیر و نا تاتا الله ما فکرده يعني بوجه الله استان لرکرده لما زنت لهم تاول اجازت ورکو دیتا حتى ترده پوریه تبعینا چه کارشه وی لکل لزينا تاتا کسان صدقو چرشتن وطعلم الكاذبین اغتا پی جندل وی در اغجن اللاوی لما زنت اجادت ورکو دی ته اجادت پر نه ورکو س لب امتحان به کله کلهې ملګوربان به امتحان کې ګوربه چار وقتې داغې د مزاج موافق کار کوي نه کله کله مخالف کار به وکې چېره د هن بهوي آیا د به کلې مضبوط پو او کنو نه به تختي او دی به خوشحاله پات شي او کله ک به خکان را د کله کله مخالف داغه مزاج وکړی چې دې پکې او پیجنې زکه علوی تا بلې چار کړو دی لما ازین تلهم تا ولې اجازه ورکو دی تا زکه او شعر وایي جز الله شدائد کل خيرن ويا العدم مصیبتن تاخر کی اعرضت الصدیق زکه چې ما پاغي باندې خپل پا ملګری رشتنی او درغجن چکم دی اغاو پی جندو پتی وجبان دی جز اللہ شدائدک اللہ خیرین اللہ ری مصیبتن تا خیر پی خی حرب تو صدیق بیہا میں نعدووی بی زکمہ دو دشمن پی جند لی دی اللہ ری لیم آزین تا لہم تاول اجازت ورک دیتا زکراتکی خریو ملگری آریو خ داچته امتحان فوکې نه تاته پتو لږي چا واقعې د ملګې کلک دی مضبوط دی او کهه ټانټ د راپریځي لما انتله هم حتی طب نه لقل لځ نه سو د کووطیل عمل کاذبین لاستا اجازت په نهغال کسان ی امینونه چې یاقین کې بالله پیولله بندېولیمل آخرې پر دداخلت ای جهاد تو جهاد کول نه بهم ولهم بمال نخول سرا وان فصیم اپ بدن نخول سرا وللا خدای پاک علیم په پا دې بال متقین فرزگارانه باندې وس اتمه نشانه د منافق انما یستاذن الی ذینا بشکه جات بو هالستان ا کسان لا یمنون یقنکی بالای ف یولا ول یوم الاخر فرز داخرت نهه نشانه وررتابت او په شک کې و قلو به هم زونه دی په هم پې فې به په شخص پل کې لسه نشانه ی طر دون پریشاندي پریشان دی, دی چې کم خواش او کم طرفته شو یو لسه نشانه د منافق والا او ارا دخوررووج او کچرې را دی کلهوي دتو چې منږ به جهات تهزو لا اعد نه مخه مخه تیارې به کوله اغیلره عوده سمن اغیل به سه سمن تیار کول خلک چې تزی نو د نور نوروز نه ځن له کار برابرې پلانږي چې مې کار ده او داسې به دم او داسې به کومه اداره غیره پر بندونه ټوله کار کوي علی دی منافقین کله چر دی جهاد تزروي د مخکینه به کار نه ځن له برابر کول او نه باندې وینکولې واللهکن کارحل الله هم بیا لیکن بد ګونهدي الله وتل ددي الله ددي طلو جهاتطبد ګونلی دي ووانې بوکې دلتهوانې جهات کې بنو کې التهم جاسوسیوکې دو نشانه دولسه هم پهپې قرارهدي وقیله اوویلشيديته او قدردوو کې نه معلقاعدین سره د ناستو خلکوونه لاخوا رااجو سلهوي ک چېې تا سره جهات تووتوي نو بیا لا خرااج کچې تهوي دي في کوم تا سره معذا دوکم نه به زیات کل تااصله الله خبرله مګ تاوان وله او سوارلهسممه نشان دیمه وله او ز اوقام مخه وړ را وړبه کولودي خل علىله کمپستاسو کې یا لټې د تااس د فس نشانه لټې د تااس د فادو و فکر کوم اوشتې په تاسو کې سممه اوونه جاسوسان له هم د دیرهپاره او جاستان او جاسی چې کم نه خپله ملګرو ل کوي والله خدای پا کالیمون ف بظال په ظالمانو بندې او پ نشانهله قدب ته غول فیت نه يقنن دي لطولو فسادو من قبلو مخکر دينا والشبال سمنشانا وقلبو آتیار کرو لكالأموراتات اسکمونا حتى ترده پوری جالحقو چخکار شاق وزوهراء غالب شو عمر الله دين دالله واللسمنشانا وهم کارهون عدی بدگانن کو منافق بطول مرل بدگانی دا دین پا کار بانه دا مسلمانان پا ترکی بانه بای هر وقتاً ده پوز تروکلی ومنهم اوبای پا ده که مناسوگ ده يقولو چوایبا از اللي اجازت کما تا اتلسم نشانا ولا تفتنی آفتنا که مغور زوما د منافقو علامې چې کوم د ناغز کرکولې ادله سمن نشانه وا علامو چې منافق وي وامنهم بای په کې من اسو دي یقولو چې وايي اې زلی اجازه ترا کما تا ولا تفتنني عافتنکه مغفر دوما ما تفتنکه مغفر دوما مطلب دنه ما جهات تمو بزا از ډېر کوس نه کې ما کچې دا لړمن جو بسار سمل بروان کما دا د منافق کار چې کم نه دایي زکی ولا تفنی افد نکي مغرض وما نقصان کې مغرض وما مانه بچه تاسو غلطي وشي او یا بچه کم نه خو نزیبړې راو کما مړان بډېر راو کما نمازان سره بوزمان نور حالان کې دا ایس دا بوسی بوسو منافقی دی دا بوس تی دی چو خوراک کنم پا ملاست بانده کن سوستی ایس از پاس ایس نره ازک آغا یو تلو خپلوانو کارا خپلوان سو خواقی کور کرتلو ننچال تلو جوڑی آی که چې تمانګ اکبر پیدا شیو نو درست درست درز موله کو مانګ کیه موله کو آ دې کې اس خران غن و هغه کیناسته دته څه ځونه ਵਿਚارا د مړانه کار دې کولې نه خپاو نه سره آ حز ته وی دا له کول خپاره نه وی خفا به نه یا غبلا کار کو تا او تا رسې لپ ورنک وس چې له کو وي منګ کی وجه لریکند هی ها نا سره لره منګ کی بار کوسینه بار غړدول نه غیر आवाज نه غدا سارې منګ کني ولې دی وی لمبا چوڑا کس نه مارا ہے دی وی مننه مارا ہے ها تا وجه له اویا منافق دکشه دې ایس پم چې ته و نادر سر دغو کې لګو ناوربان بای ما دا چرکلو پلانی ووه کې ما دا چرکلو پلانې چل شي او دا چل شووو د سړی تللی راغلی اوس موقع ورول نهد و والله تفتې فتن نه کې مغورزهمه الله خبر فل فیت نهدي په فیت نه کې سقاتو دی پریوتې ځانه توانان کې غوررزو ل فیت کې غوررزولی چې جان نهپادش و نه جاهننم بکه جاهننمله محیتتون خا مخه غرا چون کې بله کافرین د کاافرانونه انتهبک ک چېروسی کې تا ته سرهتون خوشالیتهڅ هم دغم جن کې دي تاڅ هم دغم جن کېږې دي د مهممن په خوشالیبانې پهغې به نهخ په کېږې وَيَنْتَصِرُكَ كَأَشْرِهِ وَرَسِيتَ تَأْتَامُ سِبَتَنَمَ شِوَتْ مصيبت يَقُولُ وَيْدِي قَدْ أَخَذْنَا يَقِينًا أَغَسْتِي وَمَنْغَا أَمْرَنَا رَايِخْ قَلَا مِنْ قَبْلُ وَمُخَرَدِينَا وَيَتَوَلَّوْا أُغُرْزِ دِي وَهُمْ فَرِحُونَ أَدِي خُشَالِيغِي خُشَالِيدُنْ كِي خُشَالِ كَچِپْرِ سَڑَ مَمَنْ خَبَرَيُ نَمَانَلَا مَمُخْفَلَ رَايْ بِي أَغَسْتَ دَمَنْغَي نَمَدَلَا مَمَاتَي لَیَصیبُنَا چَرَی نَرَسِی کی مونتا الا ما مگر اغه مصیبتو کتب الله لنا چې مخالقه کړی د الله مونږ لره الله چې مونږ لا سلی کلی اغه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علی متعلق راځي چې په مسالې د قران او جګیدتا دا قران مخلوق دی اغه وې نه دی نو بادشاہ وا با چاله کوله به خللاوله ن برسه اغلی کلري یو سړی لاړو نه د کوړی در یوردو نو چې کله درست به ې او باسه کوله به له را بغو نوېغې ډیر اواز کوو یا شړیوي چې زهور مقامغ شوه فضا هو احمد بین حبل و ما چېنااس قتل نو عمام احمد بینبالو چاله کوه را خللااصوله. د چوکوله ولر اخلاص کړه امام سه بدا آیت وی لا یسی بنا الا ما كتب الله لنا نرسي کمن تا مگر هغه چاله مونږ ل لیکل دي دا څو ښه باچا ولر کولر اخلاصي گزار ولر ورته د کوڑے आवाज ذورا تیز دی چې بار سړی اوري او هغه ته ماچو کانو فیزه احمد بن حنبل ناغه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا بعد شاهو ظلم او زیاتې د داسې غله مو سره دا مو سره چې کم د لیکن هغې د ممسی غې دروسته او دا آیت پې پې چې گزار به ورکون د یت پو لایسی <تصفیح> با <تصفح> نه الله مع قبل الله لانه نرسې کې منږته مګه اچ الله منغل لیکلی دي هو دغه الله مو لا نه م ګارز الله او خاص په الله بانندې wale tawakkal al mu'minun tawakkal ki mu'minan wal a'fi gambara hal tarabason bina intizar na kawa ta samanta illa ehdal husnain magaryada dua khushalu mangtiya da dua khushalu intizar kawa se matlab kamanga fatahum muqaziyan bashu aw ka shihidan shunu darja balo مگر یو دا دو خوشحالونا مانگتا دا دو خوشحالو چه کم دین انتظار کوای دا دیو جن او پیرا بادشاہ کافر یو کس رو لیگو مسلمانان جرنیل تا د صحاب اکرام رضان اللہ لی مجموعین په زمانه کې وی تاس یو کس چې لگی سره غصرا سخبرو کم نو معیرہ امن شعبر زلانو اغیر ورو لیگو او کله ته روان شو نو په هغه کې توره چولې دا په لاس کې نظر ادا سي لکه کله دربار د بادشاہ ته ورننوزي هغه قالینونه امځه در ارسغه غولول دي نو هغه نظر علی جوړا سي درز ور کوي ورخخې هغه دربار ته دن نزي <coughs> پرو نه ساتل ورننه وته تو بادشاہ ورته وي ګورا تاسو داسي خلکه غریبانان خلک مال دولت د سره نیشته دی فقیران داسې و کو چېغاه کې منږ سره مقابلهمه کوئ زمونږ مقابله نه ش کولی منږ سره پای د اصلهه خهی چې دولت به دله در کو مال به دله در کو غې ان لسه او زمونږ د پاار موقع ایم نشاور زلن اوټو ایستاب بیان ختم شو وی او نه هغه ورته زما خبره وره کنا نہبط الحجرا والشجرا وناکل النوا والتمر من غا یو دا داس قوم چې د غټو د ونه عبادت منګه کو امن با اغزنی او, او بل ابتر اغب مخړل پانی دونو اغب مخړلې په خوراک پچل باندې پویدلو الله منږتهو پې غمبر رالیږو چې منګې د غیر الله د عبادت نه من کولو او صرف دی او الله بندې عباده تی را ته خوولی دی او ه تاته دا خبره ده تا ته دا دعوتتي چې را شي دینی اسلام کې داخل شه او دا اوه نهته سالم پاتې شي او تا تهڅوکنی شي ویللی بیا با آ دربان چانت ویل لکید مخنه وی باسه او باسه دا سلی آ او وی نا نا تا ته دا خبر کوم چراش دا دعوت قبول کا دین اسلام قبول کا او زمنگ او فیصله یسلط دولت نہ نہ داتوره او تدا سوپل کول زمنگ او سٹافا فیصله په دې تور وبکینی او دا دربار نا سلامت چکم نه نه روه دا سحابه کرام پیغمبر داسې کله کلو په ایمان باندې داسې شجاعت او بہادری پخې پرتاوه چې د بادشاہ پروان دربار ساتي او نه داغه او ډډ کار بیان اغه وکاو او سالم چې کوم د اغه زنه به خطر بے سر چکم اغر او بیس در چې کومنه هغه ورو او بیا واپس را باچا ته داسې جواب زکه ورتوي او دا آیت وته وتاولسته حال تر ابسونا بنا الا اهدل حسنین و تولوس وی یو د دو خوشاله تاسو زمونږه انتظار کول وه نه نه نه ترابسو ا انتظار کو به کوم تاسو ته ا ی سی بکم دا چوبل سی تاسو ته الله به عذاب النزاب من عنده د خپل طرفنا و او به ا اي دی نه ای عفلاسون زمونږه باندې فترابسو به انتظار کوئ و ان به شک ما کوم تاسو سره متربسون د انتظار کوونکو نیو والله ای پیغمبران انفقو خرج کمالتون فقوشه سره او کار یا پنا خوشه سره انفقو یعنی ان تنفقو کچره خرج کوی تاسو مال او یا نه خرج کوی لن یتقبل منکم یعنی خرج کوی تاسو په خوشه سره او یا پنه خوشه سره لن یتقبل منکم چرینه قبلګین دمعل استاسو دا بل نشانه د منافق چکم نه نزکر کوله لن ی تقبل همهن کوم ده دوشتمه و اینکوم بیشه کتاسو قانتم تاسو قوم الفاسقین یوشتمه ده او دوشتمه اینکوم بیشه کتاسو قانتم و تاسو قوم الفاسقین یو قوم نعپویا ده دوشتمه دشانه و ما منعهم او ندی منه کردی لراه ان توقبل منهم ده قبول لري دین نه فقط خیرات نه لري الا انهم مگر بهشکه دي درشته من جانا کا فرچ انکار کړه دي بالله ديوالد الله نه و او د پیغمبر دا غنه اوس لشته من شانه ولاياتون ساقولن التمثير شو يا سلام سلیشته مې ته ګوره التبيان کړو یا سل... دو دوسل ویخ یا سلام دوسل ویخ ایتو دو د سوره النساء هغه کوم تیر شیون ته دا منافقو هغه دې جکنه عبادت ترازی دین ترازی نسنګ راځي ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعون و یزاقامو ال الصلاه قموا كسالا وَاِذَا قَامُوا إِلَى قَامُوا كُسَالَا يا دا قامو او سواتې قامو کو ساله کلهچو دریږې منځته یا کار د دنته قامو دریږې کو سالله په معلو سپ دی ځ موی لا یاتون سولاته نه راې منځ ته الله او هم کو ساله مګر په مصربانندې مګر سپس ولا انفیونه او نخر کېدي مال پ نشانه إلا وهم كارهون मगर دی بدغنن کی پلا توجب کا او سیراندن کی تام والهم مالن ردی ولا اولادهم او نو اولاددی انما يريد الله بيشکه راذ الله ل عزبهم جزاب کی دی تابا به اپ دی مال فل حیات الدنيا بجو دنیا کی وتزهق او ابوزی ساون ردی شپدر شمعه شپگشتو نشانا وتزهق الفهم او او بازیس ساون ردی وهم کافرون او او با دیب پا حال کفر کی و مرگ بولا رازی مشرق بمری او او اشتمع و یحلفونا قسمنا کی باللہ پا اللہ بانده انہم چه بیشک دی لامنکوم خام خام ملگری استاسوری و دروہ قسم کی و ما هم نردی منکوم استاس ملگری ولیکنہم اتشتمع ولیکنہم لیکن دی قوم انداس قوم دی که دی تفرقات دا کن کن کنی یا دی جدا کن دن کنی یا فرقونا فرقی فرق و پا ماڈا دی جدا دا یا قوم جدا دی جدا کن کن کن و زن لے پروگرام دی زن لے سکیمینری و دا یا جدا یا قوم وی فرقون قوم دی هرئی دن کن فرقی فرقو پا ماڈا دی دو دا یا قوم دی چی در پک دی یرئی گی ل sparkی ی वेलकम دې چې مله شانه لا یجدونا کچر دی ممی ملجئ ان زیر پنا ینه یو गट امغار ات نیه اسمستا ینه موږ ته بندغار وایو وجزه دونگی چې کویه وانتوچ هغه ته مونږه بندغار وایو امغار ات یاسمستا ینه بندغار احمد دخلن یا بلزه داخلي دو ینه سورن سورن چې ورته وی اغه زه تاوی کی غریتا د یو طرف ته تللاری ماشه ته بنوی امه دخلن اغه تاوی کی دواله طرف ته د دی غلن اریتا مه مدخللوی سورن کی ورتوی لاواللا و هم یجمعون او ځان را غونډی پاغه کی و منهم بای دا دیرشم نشانا یو دیرشم اوس و امه نه امبای په دې کې معنا دی یل سم کا چې الزام بلګی په تابنې فسدقات په تقسیم د زکات کې هاوی بچیان مونږ لیرانو کو خپل مرګر لور او ګر مونږ لنه راتي دا د منافق کار ده ها پیغمبر منه به د بغل گل مالی غنیمت مونږ لیرانو کا غلی ور کو د دی خو به جهاد تنوتلی ابی مونږ لیران وین اوhto واسکا چروار کرش دی تامنه د دغه مال غنیمتنه اور ازو دو دیر شمه اور ازو خوشحالی کی دی و الا لم او کا چروار نه قیش دی تامنه د دغه مالنا ازاهم یسقطون در دیر شمه نشانه ازاهم یسقطون په دغه وخت دی غوسی هم له رانه کو او غی دی اول کامه په کډش مار نه کو دغه بل جو کړی هم یسقطون په دغه وختېدي غصی یا ضا هم یز خوتون نه سا پهدي ولو انهم هم او کچې دي رو خوشااله شوي ما پااسبانې آته همم الله چې ورکیدي ته الله رسو او پې غمبر دغوسممتلب الله والله ورکه د ایې ور ل کوی ده د خپل په مال حلال ورکو او پیغمبر غمبر ته رقینا نسبت شوري نبي پیغمبر هم ور مالو نه مال غنیمت مراد دي او رسول او پیغمبر داغو من غنیمت ان علما زمو شریع او ایمان به زاوی هغه من غنیمت غنیمت نه چې پیغمبر او اسې غنیمت کې ور کوله په دې خوشاله شي وي کده نه وي چې دا لګوین او قالوې لې دې حسبن الله کافي دې من له ولا سيو دین الله زر د چرابه کې مونږ ته الله امن فزله د مې ربانه خپلنا ورسوله په قمبر داغه نو کلام کې حذف دی لکان خیر لهم نداب غور ور دې ره پارا صبر یې کلوې او دیوې نه چې مونږ ته الله واسه سره کړ دمنه کافې دی لکان خیر لهم نداب غور ور دې ره پارا اللہ اللہ ان بهشکه مونږه اله الله دی الله تا غبور محبت کوون کوي یا واپس کی دن کیو انما صدقات وسمی تعرفه د زکات چ کمونه دیږي کی چا چاله به ور کیږي د بیت الملل مالو الله وی دیلا انما صدقات بهشکه خیراتنال الفقراءه د پاده غریب انانو دی والمساکینه د پاره د مسکینانو دی